Ви слухаєте український літературний подкаст. З вами Ірина Славінська. Найкращі українські письменники читають улюблені фрагменти із української класики. Проект створено на замовлення компанії Pocketbook International та магазину легального електронного контенту «Обрій». Український літературний подкаст записано на студії Baker Street. Сьогодні Вікторія Наріжна читатиме «Одержим у Лесі Українки». Лесі Українка – це видатна українська мисткиня, поетка, прозаїк, драматург і так далі. І взагалі класик, якого нібито не потрібно представляти. І сьогодні ми послухаємо справді дуже важливий текст «Одержима». Всім дати щастя і нещасним бути, нещасним, так, бо вічно одиноким. Хто міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави? Вікторія Наріжна це українська поетка, перекладачка і культурний діяч. Зокрема, вона дуже активно працює у Дніпропетровську у межах діяльності галереї книгарні Чорна Ящерка, яка привозить у це місто дуже важливих українських митців. Але сьогодні ми привеземо із Дніпропетровська Вікторію Наріжну сюди. Леся Українка, нібито то митець, якого немає жодного сенсу представляти. Бо кожен, принаймні, українець там у 46 чи скільки нас там мільйонів знає, хто така Леся Українка, і ти мені напевно хочеш заперечити. Ні ну. Я не те, щоб заперечити. Я знову-таки трошки повторюючись для наших слухачів, хочу сказати, що це той самий випадок. Мені здається, який в ще більш жахливому варіанті переслідує Тараса Шевченка. Всі знають, хто це всі знають, що це великий український поет, але тим не менше практично ніхто не читає. Так а в чому проблема? Чому так з лесою Українкою трапились? Ну, власне кажучи, мені здається, це от проблеми одного характеру, які охоплюють взагалі всю нашу велику тріцю Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко. Як на мене. Дуже дивним є підхід до презентації цих авторів в межах шкільної програми. Їх вводять в читання доволі рано і вводять чомусь обов'язково починаючи з громадянської лірики, яка в принципі дітям того віку, на якому етапі починається читання цих текстів, не цікаво. Вона їх відштовхує, вона абсолютно не, не лежить в межах їхніх зацікавлень. Для того, щоб сприйняти це, треба по-перше знати історичний контекст. Треба розуміти достатньо глибоко світ, в якому творилася ця треба бути старшим. У тому віці, коли політичні проблеми Взагалі цікавити, цікавити так. А власне кажучи, дітям цього віку їм до націотворчості в принципі байдуже за великим рахунком, і, і це нормально. От, чомусь у нас вважається, що ця лірика вона мусить виховувати покоління патріотів. Але вся література взагалі ж в Україні, нібито то має виховувати виховувати небудь але насправді то, як на мене, не так. Мені здається, якби діти починали все-таки своє знайомство з Лесі Українкою з її абсолютно чарівних заворожуючих драм. Ну хоч би з тої саме а або... вона та така доволі казкова, тому тобто, що в ній на чого одержимої. Ні, ні, ні, держима, це складний знайомство. твір, без сумніву. Це твір також для більш старших людей. Хоча старшокласники, класники, я думаю, вже цілком спроможні сприй... сприйняти її, її проблематику. Це. Так, тобто під підлітки старшого віку, мені здається, цілком спроможні її охопити. Принаймні, я познайомилася з цим твором, наприклад, саме в цьому віці, і він мене справді глибоко вразив, тому що, як на мене, це взагалі дуже добрий твір для підлітків, оскільки в ньому є оцей елемент про Тесту. Для мене, взагалі, образ Міріам, він от, якось е, саме став символом непокори. Мені здається, це такий якраз дуже важливий етап саме в підлітковому віці, коли е, людина переживає оце становлення, переживає цей процес боротьби за себе з усім світом, спробує заявити, що я – це я, і я такий, як я є. Це якраз той текст, який... Е, ну, скажімо, відкриває певні філософські аспекти. А мене в цьому сенсі колись у Лесі Українки дуже здивував теж у віці старшокласниці текст «Боярині». Там так теж є трохи від цього нонконформізму і так. Так а, людина, ну, яка одна в чужому мені середовищі. Мені здається, що абсолютно всі тексти Лесі Українки, драматичні, я маю на увазі, так чи інакше, торкаються питання нонконформізму, питання так протистояння. Так, це, це для неї, ну, ви це для неї так воно і є Був. Її власний сюжет життєвий. Вони всі стосуються. становлення себе, ствердження себе і непокори перед лицем суспільства, скажімо так. Воно та, ну, тобто, дарам назвали якось... всю українку, як там називали? Одинокий мужчина У угу, українській, українській літературі. літературі. Тут так воно, так воно, направду, і, напевно, в чомусь і було. А чому? В чому ця одинока мужчинність? Чесно кажучи, я... це, це складне питання на дуже довгу розмову, якщо чесно, тому що е, в цьому означенні є і своя про проблематичність, без сумніву, бо це якесь таке, ну це відмовилися українці як жінці в силі, насправді, то так, ну за великим ну, це рахунком. Ж давні українські гендерні стереотипи. Так, ну вони на жаль тривають і тривають, тому просто-напросто я так думаю, що це визначення одинокого мужчини, воно ну, народжується з того, що вона в дійсності людина з незламним. Духом, волею, що, в принципі, вважається чоловічою рисою – і що є абсолютно несправедливо, адже сильних жінок не бракує в дійсності. І от, власне, Леся Українка – це відомий приклад цього. І її героїні так само. І її це ціла галерея, так само. Так. Це, це, це, це, це ціла галерея незламних жінок, які готові піти на будь-які жертви заради того, щоб залишитися при своїй волі, так би мовити, при своїй позиції життєві, Так, От як, власне кажучи, і в Одержимі. Або та, та як, наприклад, історія. Касандра, яка в кінці, пам'ятаєш, в кінці п'єси робить рішення не оголошувати пороство і самі так. померти. Так, ну і помста оця, за зною і Це взагалі сюжет самопожертви і таких. Ну, сюжет душе. Христа, власне. Ну, так, так. І в цьому, в цьому є, звісно, певна амбіція месіанська, напевно, але я думаю, що митець такого калібру, він без месіанської амбіції просто неможливий за великим рахунком. Тобто це органічно для генія такого рівня. Ну, був, принагідно скажемо, чесно, передаємо що... привіт Тарасу Шевченку. Так, принаймні -при -при передаємо. Я так само підпала під вплив цього свого часу шкільні роки, під впливом цієї відторгнення е, української літератури цього періоду. В принципі всієї. В принципі всієї, так. Поки я вже в старших класах і на перших курсах університету не зіткнулася із, власне, українською Модернізмом, як явищем, тобто саме з тими творами, бо в нас така амбівалентність спостерігається, так? Тобто, у одних і тих самих авторів є твори абсолютно модерністського характеру, які цілковито органічно вписуються в контекст світової літератури того часу. І водночас є такі типово українські тексти цієї виховної літератури, перевантажені оцією високою задачею виховати і перевиховати читача. Ну, до речі, є ж думка про те, що традиція українського модернізму починається з Лесі Українки. Це Власне, нібито так. абсолютно не відповідає хронологічним рамкам модернізму так, в Європі але... і в Україні, в тому числі. Але, тим не менше, така думка є. Ну, як мінімум, драматичні тексти Лесі Українки, поза всяким сумнівом, це модерністична література. І коли я познайомилася от з цими текстами, з текстами Коцюбинського «Глибше», так, теж не на рівні інших новел, скажімо, ніж ті, які входять. Той самий. Стефаник. Але всіх їх треба копнути глибше, ніж це робить шкільна програма. Чомусь до шкільної програми добираються саме ті тексти, які найменше характеризують цих. «Глибше» не знаю, можна просто більше прочитати. Н не в плані розібрати глибше ті самі тексти, а в плані охопити ширше читання. Тому що до шкільної програми вносяться тексти чомусь, які далеко не найкраще в доробку які саме вони туди добираються саме за соціальним принципом, Знає, за принципом пізна тем і питань. Добираються, наша ж все одно сучасна школа це великою мірою спадок радянської школи. Тобто, очевидно, частина ну, так, текстів за застаріла, так і Так. Ну, ну так бо насправді саме ті тексти української літератури, які увійшли в програму вже за незалежності, вони мені як школярці принаймні здавалися найцікавішими. Власне, як так. Раз. Власне, це вся когорта реабілітованих представників так. розстріляного відродження. Так -так -так, так, так, так. Вона захоплювала, відкривала очі абсолютно на те, що таке українська література, не в останню чергу прислужилася до того, що я якби, отримала той фах, який отримала, стала українським філологом. Ну, от у мене була ця ж сама історія, але повернімося до Лесі Українки. Так. Лесі Українка – це, справді, митець з величезною кількістю різних... Облич таких фасадів, mm -hmm. фасад публіциста, перекладача дуже потужного поета і так далі. Для тебе особисто яке обличчя Лесі Українки є визначальним? Ну тобто, от ти її бачиш насамперед, як кого? Не як для фахівця, а як для мене, тобто, як для мене без, без ролі, а як для мене. Особистості, то все-таки її драми – це для мене основна її постать. Тобто те, що вона в своїх драмах говорить, мені надзвичайно близько як людині. Для мене це, це мій пафос, власне кажучи. Це абсолютно мій пафос. Я перечитувала їх дуже багато разів. І, власне кажучи, Одержима, якою я збираюся читати зараз. Саме її я читала ще починаючи зі старшої школи, регулярно на будь-яких там, де потрібно було читання поетичних творів на пам'ять. Я читала «Уривки за Держимою», бо вона була мені фантастично близькою. Так це твоя програма? Так, абсолютно програмовий для мене твій. Ні, насправді, тут в дійсності вона вражала мене глибиною переживання цією. Також, скажімо, як і взагалі, коли лася Окрінка береться розробляти біблійні сюжети, вона з такого несподіваного для мене тоді та й зараз, в принципі, з такого несподіваного боку підходить до них і так особливо переосмислює. Мені оцей пафос Ну, Назвемо це чесно, богоборство в дійсності, так, так, він так. мені був дуже близький і залишається. У це характерно. Так, так. Ну, ну, бо, власне кажучи, це такий, ну, справді, дуже психоаналітична штука. Тобто, Леся Українка, так, якщо поглянути на це з точки зору психоаналізу, так вона являється, незважаючи на те, що вона ну, одинокий мужчина, що ти зробиш. Вона являється таким типовим насієм діпового комплексу, тобто, вона... В своїх драмах поборює батька для того, щоб самі стати батьком. Тобто, абсолютно чіткий оцей... І мені це було близько завжди. Якби, можливо, мені легко було себе з цим образом. Нехай не одинокого, але мужчина. Це останнє, що я запитаю перед тим, як ми почнемо читати. От Оксана Забужко розробляє ідею Лесі Українки так, як шляхтянки. Uh -huh. Ну, от людина, чи там постаря, з якої почалося, чи просто яке дуже яскраве втіленням цієї шляхетської історії української культури, чи там, інтелігенції і так далі. Ти поділяєш цей погляд? У мене читання цієї роботи Оксани Забушка «Нитродам до Україн» залишило двозначне враження, якщо Чому? чесно. Там дуже багато того, з чим я погоджуюсь і те, що я переживаю, от те, що мені близько. І, звісно, цей лицарський образ, він актуальний, дійсно, актуально аналізувати Лесю Українку з цього боку. Але є дуже багато місць, де у мене виникає таке враження, що не вистачає, пані Оксані, скажімо, наукової врівноваженості, тобто, де їй хочеться потягнути ковдру на себе і трохи, скажімо, не те, щоб перекривити факти, ні, я не стану так казати, але все-таки вона трошки так художньо, майстерно цю теорію забарвлює свою ну, і за чого, би, бо трошки розрозмию. Це, ж це ж створення міфу, так чи інакше? Ну, власне кажучи, так. І аналіз постаті Лесі Українки в цьому контексті мені імпонує, але мені. Не імпонує намагання протиставити оцю втрачену шляхетну культуру, сучасності, як пануванню стада, пануванню бидла. Мені це здається несправедливим по відношенню до сучасної української культури, і мені це здається трохи, ну, нехай не ретроградським, але, ну, якби з іншим категоріальним підходом необхідно ставитися все-таки до сучасної культури. Немає смисла порівнювати ці культури, немає смисла чекати тут якоїсь... Ну, я не знаю, тяглості, не в нашій ситуації, Тобачі, не в, в нашій історії. Років не в нашій історії. Тому, мені здається, треба бути трохи більш Ну, як не, не шукати просто відголоску того дивитися на, на сучасну українську культуру, як на нову культуру, бо воно насправді великою мірою так і є. Після, після цих років стагнації культурної, власне кажучи, ми не можемо продовжувати з того місця, де зупинилися тоді. Ми вже до певної міри створюємо щось нове, і тому це трохи, ну трохи засуворо по відношенню до сучасної української культури, таке порівняння. Отак, от я б сказала. Ну тоді зараз варто спробувати пірнути в одну з постав сучасної української культури і послухати у нашому подкасті як Вікторія Наріжна виконує свій гастрольний номер, якщо так можна сказати, і читає «Одержиму» Лесі Українки. «Одержима» – драматична поема. Дія перша. Берег понад озером Гадаринським. Далеко на горизонті ледве мріють човни. Коло берега і чорніє люд, що хмарою заліг далекий берег. Мірям, одержима духом, в глибокій тузі блукає поміж камінням понад берегом. Далі зіходить на шпиль скелі І дивиться не на берег, а в глибину пустелі Вона бачить там когось у долині Він там Він все сидить так нерухомо Як те каміння, що навколо нього Над ним, мені здається, я те бачу Нависли думи хмарою важкою Отоць з них стрілить ясна блискавиця І цілий світ осяє Ох, коли ж, коли вона розіб'є темну хмару Хоч би мене убила блискавиця, я прагну, Прагну, щоб вона злетіла, Щоб хоч на мить те просіяло. Годівлю дав юрбі, тілам і душам, Всім спокій дав, А сам усій пустелі пасе думок, Отарене з Не маєм впину, а йому спочинку. Який він одинокий, Боже правий, Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити. Так сказано в пророцтві «більш нічого». І правда, і милосердя – все для світа. А для Месії що? Чи тільки слава? Війна, і звада, смерть, недуги зникнуть. Мир буде на землі, і щастя в людях. А для Месії? Знову слава в вишніх. І тільки слава? О, яка ж то кара Месією, що світ рятує бути». Всім дати щастя і нещасним бути Нещасним, так, бо вічно одиноким Хто міг би врятувати його самого Від самотини, від страшної слави Чого-се я слідом за ним блукаю Чого, сама не знаю Певне, дух мене сюди завів на певну згубу Ну що ж, нехай Мені тут гинуть краще, ніж в іншому місці Я загину тут Я вигострила погляд у пустині Мов соколиний зір, все виглядала, чи він хоч не подивиться на мене. Не подивився і не обернувся. Занадто вже буйна була надія, чого ж я сподівалась, я не знаю. Про це співати можна, а сказати слів не стає. Яка була юрба за ним, як він ходив по Галілеї, і кожен встиг торкнути хоч одежу, хоч край плаща месії. Тільки я торкнути не посміла, бо нічого просить не мала в нього. Ні здоров'я, ні страви на безхліб'ї. Я не знаю, чого я йшла з юрбою. Він нікому не відмовляв потіхи і паради. Кому що бракувало, він давав. А що ж мені бракує? О, месія, ти, може, знаєш? Незамітно для Мір'ям месія наблизився до неї з-за скелі, надійшовши з пустині, і схилився над нею. «Знаю, Мір'ям, учителю, не бійся, жінко, спокій я хочу дати тобі. О, я не хочу, не хочу я спокою. Мір'ям, це дух в тобі говорить. Чом не хочеш? Спокою прагне всякий. Але ти, учителю, покинув той спокій, що був у тебе в тихій Назареті». Ти дорівнятись хочеш? Ні, месіє, я не рівняюся до тебе, ні. Я знаю те, що я нещасна жінка. Так нащо ж ти зрікаєшся спокою єдиної потіги всіх нещасних, бо ти його не маєш, сине Божий. Яке тобі до мене діло, жінко? Мірям знищена, збентежена, закриває лице покривалом і повертається йти геть. Стій, Мірям, скажи, ти в мене віриш? Я вірю, що ти Божий син, Месія, і всім, окрім мене, доси рятунок. Усім, крім тебе, жінка? Ти сказав. Я не сказав того. Та я те чула. Прости, учителю, я мушу йти. Куди ти йдеш? Не знаю. Так, на безвість. Чого ж ти йдеш? Бо мушу йти. Навіщо? Ти знаєш, ти Месія. Я не знаю. Зостанься тут». Мірям мовчки спиняється Скажи мені, ти чула, що говорив я людям? Так, Месія? Ти прийняла мої слова? Ніколи я не забуду їх І вслід їх підеш? Вони слідом за мною підуть всюди Волаючи, ти йдеш в неправу путь І, мов, на жар пекучий наступати Я буду на слова твої огнисті Сліди мої від них криваві будуть Уперта річ твоя ти, мов, рабиня, що знає волю пана і не слуха, Таких рабів сувора кара жде. О, горе, впала вже на мене кара, І вже її ніхто не здійме з мене. У тебе мало віри, якби ти хоч зерня віри мала. О, я вірю, безкраю вірю в тебе, сине Божий, Та я не вірю в себе, я не вірю, Щоб я могла слова твої прийняти. Таке смирення гірше від гордині, О, сто раз гірше. Я ти добре знаю із того розпач мій. Ти не наводь обмови зайвої на власну душу, Такою чорною вона не може бути. О, ні, учителю, вона чорніша, ніж хата пустка, Що після пожежі чорніє порожнечею. Вода твоїх речей цілюща та живуща, Душі моєї вигоїть не може. Вода боронить від огню живого, Згорілу ж хату дарма поливати». Та що тобі спалило душу, жінка? Не знаю, чи ненависть, чи любов Кого ж ненавидиш ти? Ворогів Своїх Твоїх Я їх казав любити А я люблю не їх Вони для тебе, як і для мене, ближні Але я від них далека, наче від їхидни Вони не відають, що творять Її хидна несвідома, а всякий розтопчик стріне на шляху Якби Єхидна могла покинути свою отруту, вона була б не гірша від Голубки. Але вона отрути не покине. Про царство Боже на землі ти чула? Та я ж тепер ніде його не бачу. Ти дивишся і не бачиш, маловірна. Отак, не бачу. Світло твого духа мене сліпить. Чим ти мені ясніше, тим душі ворогів мені темніші, Тим менше Єхидна схожа до Голубки. Немаловірна я. Занадто вірю. І віра та мене навік погубить». Я вірю, що ти світло І такого темрява до себе не приймає Я вірю, що ти слово І такого о той глухорожденний люд не чує Їм, може, треба іншого Месії? Їм, може, сина Божого не досить? Вони сліпі, вони ще не прозріли Самого слова мало їм для віри, їм треба діла Ти творив дива Творив дива ще тільки над водою, всього не досить Треба крові Крові? «Чиєї крові вчителю?» «Моєї!» «Хай їм вона на голову впаде!» «Не проклинай!» Вертається прокляття на того, хто сказав його «Нехай!» Я знаю все, проклята я навіки, бо я любить не вмію ворогів. Ох, кожен тихий усміх фарисея для мене гірше від Скорпіона злого. Мені бридка не так сама отрута, як все оте гнучке підступне тіло. Я вся тремчу, коли його побачу. В моїх очах я чую зброї полиск, в моїх речах я чую зброї бряскіт. Я так узброєна в свою ненависть, як вартовий коло царської брами, що радий вихопить на кожного свій меч, хто тільки зле замислить на владаря». Чи ти й мене ненавидиш так, жінко, учителю? Ти, може, скажеш, любиш? Ти все сказав. Я так сказав. Хто мовить, що любить Господа, а брата ненавидить, неправда то. Хіба ж і той не любить, хто душу віддає? Що значить, жінко, віддати душу? Значить, будь готовим загинуть за любов. То все ж би звалось віддати тіло, втім душі нема. А хто поки не батька, матір, браття, все рідне, любе, все, чим жив він досі для іншого, невже і той не любить? Хто зрікся всього, а себе не зрікся, не любить той. О, Господи, якої ти жертви хочеш? Жертви я не хочу, любові тільки. Мушу всіх любити? Так, всіх. Всіх, окрім тебе, все можливо. Але тебе і всіх. Все понад силу. «Та за що? за що? ж маю їх любити?» Недовірки питають тільки «за що?» О, як недовірки любити вміють! Як поломінь, палка у них любов! А та любов, що я від тебе хочу, повинна бути, як сонце, всім світити! О, що мені робить? Немає сонця в моїй душі! Ніч, ніч, понура ніч! Ще, може, зійде сонце і для тебе, учителю!» Чи ти мені дозволиш пролити кров мою? За кого? За людей? Ні, не за них. То нащо проливати даремне кров? А може не даремне? А може кровю викупить я зможу. Кров без любові викупить не може. Якби ти хотів прийняти від мене викуп, щоб не лилась твоя святая кров, ти хочеш викупить мене? Мірям потакує мовчки головою. Даремне. Нехай даремне. Та позволь загинуть хоч не за тебе То з тобою вкупі Валові дають даремні жертви Я ж не приймаю їх Месія Ні, для тебе я не месія Ти мене не знаєш Відходить Мірям застається в пустині Сама Дія третя На Голгофі Ніч Три хрести з розп'ятими Вже мертвими Віддалік варта Інших людей нема, тільки Міріан сама під Христом Месії. Він їм простив. Він їм усім простив. Вони чули, і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простити за нього. Я всіх і все ненавиджу за його. І ворогів, і друзів, і юрбу. О той народ безглуздий, що кричав «Розпни його, розпни!» І той закон людський, що допустив невинну згинуть, І той закон небесний, що за гріх безумних поколінь Вимагає страждання, крові, смерті соромної Того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею і небом, Як завжди одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди одинока, Даремні сльози ллюю, проклинаю все те, що він любив, І з кожним словом всебільш надію трачу на рятунок». І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так, ніколи не скінчиться темна туга. І вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий, і більше мучитись за них не може». Покроплять млявими слізьми лагідно, спов'ють у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері і розійдуться. А може потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим приском. Хай би очі їм випікло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всі не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали, «Яке тобі до всіх нас діло, жінко?» Я на те, що я на те сказала б. Я мусила мовчати» бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. Ой, горе! В той час, як всі громадою зберуться згадати того, кого я так любила, я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене. О, Сине Божий, нехай в моїм житті все, все неправда, та вір мене, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась. Я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти месія собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу? Темрява огортає все більше гору, і хрест, і жінку під хрестом. Ну, взагалі, поезді Лесі Українки, зокрема, у Держимо, от зараз ми її слухали, мають дивовижну особливість. Вони навіть сьогодні, у 2012 році, звучать надзвичайно сучасно. Я ну не можу якось це вербалізувати конкретніше. Що ти, український фіолог, про це думаєш? Я думаю, це, власне кажучи, ознака того, що, що це є модерністська поезія, оскільки все-таки наш нинішній світогляд, який ми зараз володіємо, він виріс із модернізму. Нехай все достатньо сильно змінилося, нехай картина світу, звісно, стала іншою ну, завдяки дві так, дійсності війни, поява абсолютно нових інформаційних технологій, зовсім інший, інша філософія інформації. Все це змінило нас, але все одно наше бачення, воно, е, виростає із модернізму. Оце вміння ставити під сумнів, оця тенденція шукати власний голос Стверджувати, власне, бачення, не, не боятися ставати проти юрби – це, власне кажучи, модерністський феномен за великим рахунком. І він продовжує жити в сучасному суспільстві також. Тобто, власне кажучи, за ті майже 100 років, ну, в цьому випадку більше 100 років, але, скажімо, в середньому 100 років, які прийшли від модерністської доби, це стало уже фактично правилом доброго тону шукати себе, стверджувати себе. Тобто це стало настільки правилом доброго тону, що, що практично Володимир Єрмоленко, пам'ятаєш, пише про потяг до персоналізації всього, що тільки може бути. Так, так, бути. так. Тобто це вже навіть трохи перетворилося, власне каже, що це перетворилося вже на феномен масової культури. Настільки увійшло в кровообіг суспільства. Тобто будь-який голівудський фільм з абсолютно банальним сюжетом, який, власне кажучи, є там третьою полицею, він тим не менше просуває ідею пошуку себе, пошуку власного голосу не бійся бути собою і так далі. Звісно, все це суттєво знецінилося внаслідок такого глибокого входження в структуру масової культури. І, можливо, це стало до певної міри формальністю, насправді, то цей пошук себе. Але, тим не менше, не можна не помічати того, що це складає обличчя нашої культури на, наразі. Нашу, я маю на увазі, європейської, нахабно включаючи українську культуру також я до європейської. Я був, взагалі, західної, тому що... Ну, так, Західне, теж, власне, теж, вона, вона так, західною, Дуже... Ну, вона в даному випадку все одно все ж таки тягнеться з європейської культури від початку, мені здається, і вже трансформує просто по-своєму цей, якби ну, цей меседж. Мене, це Окей. Ну, скажімо так, дискутив, де питання, але е, західної і гаразд у загальному так. І саме тому, мені здається, ці тексти актуальні, тому що вони стоять якраз при витоках цього бачення. Тобто вони досі звучать актуально і підіймають ті філософські проблеми, з якими сучасна людина продовжує стикатися. Якщо припустити, що ми зараз включимося в цей от шкільний програмний дискурс, вибачте на слові, на цих виховних моментів, та от припустимо, що сучасний читач, особливо сучасний юний читач, припустимо, може винести, скажу, в лавках із читання удержимою. Якщо позитивістки подивитись на цей текст... Ну, власне кажучи, сам по собі юний читач може винести дуже багато. Чи винесе він щось корисне з точки зору суспільства, як певної все-таки урівнюючої машини, як не крути? Навряд чи, в Навряд чи себе, в сенсі, себе, так. В сенсі власного а, «я». А влас... в сенсі власного «я», мені здається, найбезцінніше повідомлення, яке закладено там, це те, що нам природою, Богом Всесвітом кожен трактує як хоче, але даний безцінний інструмент впізнавання правди – це совість. Він в нас є, і ми мусимо орієнтуватися на нього в унікальних життєвих ситуаціях, де неможливо скористатися правилом, де неможливо скористатися традицією і іншим. От, власне, кажучи, Мірям вона знаходиться в такій ситуації. Вона знаходиться в дуже унікальній ситуації, в унікальній світових масштабах, так? вона знаходиться в ситуації спілкування з сином Божим. Але його фантастичний авторитет, як Месії, не змушує її переступити через власну совість, полюбити ворогів, полюбити покидьків, для неї, як для людини з певними принципами, неможливо. Ну, у телогічному сенсі це практично конфлікт між старим заповітом і новим заповітом. Власне, ну, можна і так розглядати, хоча якби вона ж не являється е, таким активним месником. Вона ніде не говорить про те, що вона там хоче помститися реально за месію, так, піти когось вбити, скажімо так, і вийняти око за око, і зуб за зуб. Насправді, тут точиться питання Довкола важливішої речі, ну, насправді, теж в протиставленні старого і нового заповітів. Так, старий заповіт забороняє робити певні речі, а новий заповіт уже забороняє думати і переживати. Тобто, новий заповіт, він е, занурюється уже глибоко в людську... Душу і породжує там цей феномен внутрішньої провини, провини перед собою не за те, що ти зробив, а за те, що ти подумав чи хотів зробити. І, власне кажучи, це теж безцінна риса цієї, цієї драми. Мені здається, що Міріам вона обстоює навіть перед Сином Божим. І це не просто людина, яка має цей божественний авторитет, це ще й людина, яку вона любить і любить дуже глибоко і сильно, але тим не менше, вона все одно не відступає від свого права на свій внутрішній світ вона не поступається ним, вона його захищає. І мені здається, це, це безцінний досвід для юного читача саме в умовах сучасного суспільства, оскільки сучасне суспільство – з цим фантастичним інформаційним тиском, з фантастичною кількістю рольових моделей, яке воно пропонує. І це прекрасно, що воно пропонує їх багато, Причому, поза всяким сумнів. І вони множаться, і множаться, і множаться. І, і, і швидше за все вони і матимуть тенденцію до множення, насправді. То в, цих, в цих умовах ти постійно мусиш думати сам. У тебе вже немає милиць у вигляді традиції, у вигляді приписаного предками і так далі. Ти кожного дня мусиш робити власні вибори. І роблячи, власне, Власний вибір, ти не маєш на що спиратися, окрім як на себе, і на свою внутрішню правду, і на свій внутрішній принцип, і на свою совість. Якби, і, і це саме те, про що, про що мені здається, говориться драма. І вона демонструє юному читачеві, що навіть в таких екстремальних умовах, які відрізняються дуже суттєво від наших маленьких виборів, які ми робимо щодня, людина може залишитися вірною тій правді, яку вона відчуває всередині себе. І не треба поступатися нею, і можна не поступитися нею і можна піти до кінця. Я думаю, що після таких слів у нас просто не залишається вибору. Це якраз варіант відсутності вибору. Треба негайно бігти і читати одержиму Лесі Українки. Твори письменників, які ви чули у цьому подкасті, незабаром можна буде завантажити на сайті інтернет-крамниці електронного легального контенту «Обрій що знаходиться за адресою «стор.обрій.ком».